ПСИХИЧЕН ЖИВОТ И ЗДРАВЕ Здравословното състояние на организма може да се наруши от външни и вътрешни причини. Външни причини могат да бъдат простуда, нечист въздух, влажно жилище, микроби, неправилно хранене, с други думи, всяко отклонение от природните закони води към болест. Болестите възникват и поради психични причини, понеже физическият и психическият живот не са два свята, изолирани един от друг, а са в постоянно взаимодействие. При наличието на психични причини, човек може да добие предразположение към болест. Тогава е достатъчна и най-малката външна причина, за да заболее съответният орган. Учителя на много места в лекциите е разяснява подробно както външните, така и вътрешните психични условия за здравето. Ето някои негови думи, които хвърлят светлина върху психичните условия за здравето. Всички съвременни болести се дължат на неправилно разбиране на любовта, на неправилно дишане и хранене. Лошите мисли влияят зле върху мозъка, сърцето и върху всички органи на тялото. Най-малкото престъпление, извършено от човека, разрушава тялото. С най-малкото престъпление човек може да разруши своя мозък, своя бял дроб, стомах. Всичката гениалност, която има. Отрицателните мисли слизат към тялото и носят разрушение. И понеже духовните сили са свързани с известни органи, Разрушава се съответният физически орган. Неправилните мисли и чувства раждат ред болезни състояния. Безпокойството води към болест, между другото и към паралеза. Подпушването на чувствата носи гняв, недоволство и после болест. Ето как учителя обяснява действието на лъжата и страха върху физиологичните функции на тялото. Лъжата изменя химичния състав на кръвта и на тъканите в организма. Как ще се обясни тази промяна в организма? Като излъже, човек започва да се страхува, а това свива кръвоносните съдове Както и тъканите. Влиянието на цветовете от книгата Жива реч. Ако се разсърдите, или ако направите някоя неестествена постъпка, в тялото ви настава война и настъпва едно болезнено състояние, което ви отнема няколко месеца или няколко години докато се съвземете от настанилата се във вас болест. На какво се дължи това? На неправилните мисли. Лечебното действие на музиката. ООК. Лекция от 2 май 1938 година. Най-силните низши чувства и влечения са свързани с черния дроб. И ако не ги контролирате, то тогава той ще се разстрои а това ще повлече разстройството на всички други системи. Трябва да контролирате вашата гордост и алчност, за да бъде в изправно положение черният ви дроп. Също така, не проявявайте нервност. Тя също разстройва черния дроп. Черния дроп мог Лекция от 2 октомври 1936 година Едно голямо вътрешно притеснение или разочарование в живота може да подпуши жизнените енергии. Едно подрязване на крилата, при което човек се чувства смазан и разбит, може да доведе до болестта рак, Дисхармонията и разочарованията в чувствата могат да се проявят в белодробни болести. Нека разгледаме по-подробно как неправилни психични състояния могат да се отразят полезнено върху органите. Материята е кондензирана енергия и е в състояние на постоянно трептене. Френският редиестезист-инженер Тюрен, работейки в тази област, създава апарат за измерване дължината на вълните, които изпущат организмите. Така той констатира специфичните дължини на вълните при разни видове растения и животни, нещо повече. Оказва се, че дори всеки орган от един и същ организъм изпуща вълни с нееднаква дължина. Понеже мислите, чувствата и стремежите съответстват също така на известен вид трептения, то е ясно, че може да има взаимодействие между трептенията в разните области. Отрицателните мисли чувства като стрес, скърби и тревоги съдържат трептения които са в дисхармония с нормалното състояние на организма, затова и действат пагубно върху него. Проучено е, че психичните състояния със своите трептения могат непосредствено да нарушат нормалното функциониране на органите, да изменят химичните процеси в тях и анатомичния им строеж. Човек едновременно приема и предава вълни, и ако той има отрицателни мисли и състояния, те не само действат директно върху организма му, но и по закона на резонанса, той става център, привличащ множество подобни разрушителни сили, които съществуват в пространството. Например, ако е гневен, свързва се с други хора, които са в същото състояние, поема тяхната негативна енергия и това действа разрушително върху здравето му. Всеки един от нас по закона на съзвучието е свързан с останалите, които изпитват в момента подобни състояния и те вливат в него или положителни, творчески, строителни енергии, или пък отрицателни и разрушителни според характера на състоянието му. Освен познатите енергии като светлина и топлина, електричество и магнетизъм, вече се регистрират и космични лъчи, идващи към Земята от безкрайните пространства на всемира. Физическият живот не е откъснат сам по себе си от висшите светове, а е в непрекъсната връзка с тях. Всъщност, материята е пасивната страна на битието, а духът – активната или творческият принцип в света. От духовния свят към физическия непрестанно се отпраща мощен поток на живот, който носи обнова и сила в битието. Обаче този приток на божествен живот може да бъде спънат в неговия път именно тогава, когато личността, чрез неправилни мисли, чувства и постъпки, образува около себе си облак от невежество или преграда и така изпада в неспособност да възприема блага. Тогава органите обедняват от към жизнена сила и стават податливи към заболяване. Всеки орган в физическото тяло съответства на някое по-горно тяло, казва учителя. Например, Мозъкът съответства на умственото тяло, а пък черния дроп е тясно свързан с астралното тяло. Черния дроп МОК. Лекция от 2 октомври 1936 година. Както трептенията, които излизат от органите, са различни по характер, така и мислите и чувствата са най разнообразни по дължината на своите вълни. Ето защо всяка неправилна мисъл или чувство атакува този орган, с който е в съзвучие по трептения или по характера на своите вълни. По тази причина, известен вид неправилни психични състояния нападат черния дроб. Друг вид – сърцето. Трети вид – белия дроб. И т.е. нататък. Във всичко, което се случва, има пълна закономерност. Учителя казва Ако се подиграваш на хорските недъзи, те ще дойдат върху тялото ти. Здравословни условия из книгата Светлина на мисълта и това е така, защото този, който осмива чужди недъзи, се свързва с разрушителните енергии, които са ги създали, привлича ги към себе си и те действат върху неговия организъм. Обаче, според характера си, психичният живот действа не само отрицателно, но и положително. И както неправилната мисъл води към болест, така и правилната мисъл действа благотворно. Учителя изтъква. Правата мисъл е здравословна. Въздухите мисълта. ООК. Лекция от 20 декември 1933 година. Хармоничните Възвишени мисли водят към обнова и подмладяване. Като наблюдавам лицето и походката на някои млади, виждам, че преждевременно са остарели. Който не живее правилно, натрупва известни киселини, отрови и отайки в организма си, които предизвикват болести. Докато е на земята, човек трябва да мисли, да чувства, да се движи, да диша дълбоко и да работи. Речели, че не се нуждае от много мисъл, той вече е дал път на склерозата в себе си. Хигиенични правила из книгата Святото място Трябва да изучим законите и методите за пълно преобразяване на своето тяло. Право ходене. Лекция 32 на ОК. Учителя подчертава: Ако човек не може да преобрази своето тяло, което е резултат на неговата душа, как ще може да работи с по-висшите сили?